Mörfi kisasszony a meldöngető nemről. Fész első számú törvénye. Természetős anyánk pikkel a nőkre. A kettős látás szabálya. A férfiak az izgalmak hajszolása közben lesznek csatakosak, sárosak és kimerültek. A nők a hétvégi bevásárlás közben. Alapigasság. Csak férfiak esnek áldozatul az influenzának. A nők kicsit megnátásodnak. Kolombo asszony állítása A rendetlen férfi lezser, nincsenek komplexusai, jó cimbora, izgató és érdekes. A rendetlen nő véncsoroszja vagy csúkboszotkány. Street kisasszony törvénye az igazság felkent bajnokairól. Azok a férfiak, akik az emberi jogokért emelik fel a szabukat Egyszer sem emelik fel a feneküket, hogy átadják a helyüket egy terebélyes hölgynek a föld Murphy asszony undortörvényei A férfiak nem nyúlnak hányáshoz. Folyománya Közlik, hogy hol találod, mikor hazaérsz. Mentség Végtelenül sajnálom, kicsikém, de tudod, nekem az ilyesmi... Kegyelemdöfés A férfiakat még haza is engedik a munkából, ha betegek. Főzőkanál törvény. A karosszékben elnyújtózó férfi újra termeli az energiáit. A karosszékben elnyúló nő elhanyagolja a teendőit. Folyománya a semmit tevő asszony bűnös asszony. Pám mozgalmi törvénye. Az a nő, akit komolyan foglalkoztat bolygón pusztulása felelőtlen. És rohadt leszbikus. Joe Blog. Törvénye. A nőnek azért kell a férfi, hogy legyen, aki terveket készít. A férfinak azért kell a nő, hogy legyen, aki a terveket helyesbíti. Peter asszony építészeti megfigyelése. Csak férfi tervezhette a Crossbill-féle lakóépületet. Csak férfiak építhették is meg. Viszont nők kapnak idegösszerobbanást, mert ilyenek meg kell lakniuk. Peter asszony formatervezési megfigyelése Eddig férfiak vetették ki legkreatívabban a részüket a formatervezésből. Sikerült olyan házakat építeniük, amelyekben nincs hely a babakocsinak, járdákat, amelyekre nem lehet felrángatni a gyerekkocsikat, állomásokat, melyek területén nem lehet tolókocsival közlekedni, monumentális lakóépületeket, amelyekben csak megbolondulni lehet, áruházi tolókocsikat, amelyeket nem lehet tolni, csak húzni, olyan könnyű telefonkészülékeket, amelyek leperdülnek az asztalról, ha másik karodon egy csecsemővel próbálsz telefonálni. Serpenyőket, amelyekhez még a csap odaig, ég, És konyhai bútorelemeket, amelyeket lábojhegyről sem lehet elérni. A kaján feleség törvénye. Minden férfi azt hiszi, hogy sátorállításhoz ösztön kell. Pedig előbb voltak ösztöneink, mint sátraink. Bártoló masszony felmordulása Ha egy férj belegabajődik a szőnyeg ragasztásba, a tapétázásba vagy más hasonló munkába, azonnal átengedi a terepet a feleségének azzal, hogy neki apróba az ujjai. Einstein asszony közbeszólása A férfiak imádnak milliméter papírra tervezni, és azután képesek meg is valósítani terveiket. Így jutott hozzá az emberiség a relativitás elmélethez, a valószínűség számításhoz, a marxizmushoz, a nácizmushoz, az atombombához és a szilikoncsiphez. A nők borítékok hátoldalán adják össze a számokat, de legalábbis eddig sikerült életbe tartaniuk az emberi nemet. Platón asszony törvénye. Mikor közeleg a halál órája, a férfi abba bízik, hogy megismerheti a világ mindenség titkát. A nő abba, hogy végre megtudhatja, hova tűnnek el a félpár zoknyik. Vállóasszony, aggájai. A legtöbb nőt nem az eszmék, hanem az emberek érdekli. Ezért jutnak csak elvétve a legrangosabb kitüntetésekhez. 2. A férfiak tévesen azt hiszik, hogy eleve műszaki érzékkel megáldva jöttek a világra. A nők helyesen Tudomásul veszik, hogy nem. Penny Parfit kesergése A nők semmi szín alatt nem használhatják a férfiak szerszámait. A férfiak szabadon igénybe vehetik a legjobb villákat, kötőtőket, nyársakat, a karácsonyi sütőt és a jó törülközőket bármilyen soron leívő javításhoz. Dévenport kisasszony oldalborda törvényei ha egy nőt intelligenciájáért és eredetiségiért vesznek el, akkor azért válnak el tőle, mert túl okos. 2. Ha egy nő társaságban bármely témához jobban szól hozzá, mint a férje, akkor ez azt jelenti, hogy elemi férfiasságában sértette meg és szembe helyezkedett vele. 3. Ha egy férj elviszi szórakozni a feleségét, elvárja, hogy az jól érezze magát. Ha nem így van, hálátlannak tartja, és nem viszi el többet sehová, mert nem értemli meg. Mőrfiasszony kettős látomása A férfiak csak kitombolják, a nők viszont fűvel-fával összeadják magukat. A férfiak szóhoz szóval sem tudnak jutni az álmélkodástól, ha barátnőjük teherbe esik.